Кіло всіх вівтарів. «Звідки ти його знаєш? Його нема в книзі. Я... Вибач, мені треба йти». Тереза різко вивільнилася з обіймів і почала поспіхом шукати свій одяг. У неї тремтіли руки. «Моя сукня! Де моя сукня?» – розгублено повторювала вона. «Чекай, заспокойся, я принесу зараз». Сергій приніс з кухні її плаття, почала одягатися, відвернувшись від нього». Дивився, як вона тремтить, Спробував обійняти, але вона тільки прилякано сахнулася. Облишив. Почекав, поки одягнеться, а далі став на дверях, не даючи пройти. Ну що з нею таке? Узяв за плечі, поглянув у вічі, відвернулася. Пробувала пручатися, не відпустив. Злегка тряхнув її. «Розповідай». «Вибач, я не можу. Пусти». «Ні». Вона вже не пручалася покірно стояла, опустивши голову. «Якщо я зробив щось не те, вибач. Ти нічого не зробив. Я просто не можу. Мені треба...» «Стоп!» Сергій взяв її обличчя в долоні. У терезиних очах тремтіли сльози. «Заспокойся, будь ласка. Тобі до ранку нічого не треба. А навіть якщо й треба, то вірю, що це може зачекати. Не тікай. Це нічого не змінить. Втеча ще ніколи нічого не змінювала». «Якщо хочеш, розповідай, не хочеш, просто лягай у ліжко. Я не зачуплю тебе. Якщо буду потрібен, покличеш, я в сусідній кімнаті. Якщо хочеш, сидітиму біля тебе. Мені байдуже, звідки ти знаєш той триклятий вірш. Я не питатиму більше, якщо ти не хочеш розповідати. Лише не тікай, прошу тебе. У ще ніхто нічого ніколи не вирішив. Я не можу зараз, тут. Пустий, будь ласка». «Добре, не можеш тут, чекай хвилинку. Хвилинку зможеш почекати?» «Так, а потім ти відчиниш двері?» «Відчиню». «І не триматимеш? І відпустиш?» – голос Терези тремтів. «Так, відчиню, обіцяю». За кілька хвилин Сергій одягнений вийшов з кімнати. «Пішли». «Куди?» «Ти ж хотіла тікати?» Тікаймо обоє». Я приростаю до їхніх історій. Як приросла до цього дому. Людина набагато швидше до всього звикає, аніж видається. Ти звикаєш до розпорядку, і він тобі ідеально правильний. Звикаєш до батьківських відвідин. Не ти, доросла, дбаєш про них, а вони про тебе. До танців під ноктюрний Шопена, до криків, до перепадів настрою тих, з ким намагаєшся спілкуватися. Колись ти возив мене в закинуте село. То вже навіть і не село було. Кілька напівзруйнованих хат у лісі. Зайшла в одну із них. Непотріб, залишений господарями, зламана лялька. Де-неде свіжі пагони крізь стіни і підлогу проростають. І тиша. Така тиша трапляється тільки в тривожних снах, коли шукаєш когось і не можеш знайти. «Можна тут залишитися на ніч?» – спитали тебе. «Де?» – не зрозумів. «Ось тут?» «Для чого?» «Просто хочу знати, як тут уночі. Тут ліс, і тут так, як у лісі вночі. Можуть і вовки бути? Ні, це ж не ліс, не вірила я. Це вже не наше, не людське. Це його, запевняв ти. Чи є? Лісу? Неправда. Правда, узяв мене за руку. Люди тут більше не господарі. Ми здали цю територію. Ми її покинули першими. І все, що тепер можемо зробити...» Піти звідси геть, незважаючи на таку солодку місцеву тишу. Притулилася до тебе, і з тобою отак не холодно і не страшно. Нам час їхати, обійняв ти мене за плечі і вивів із хати. Залишимося тут назавжди, дивилася благально на тебе і сама себе ненавиділа за оцей жалюгідний тон і постійне випрошування зайвої хвилини, години. Це ти мав просити, не я. Ми не можемо, ти ж знаєш. Чому? Бо якщо ми підемо із нашого світу, то він теж зміниться, і не на краще. Тобто ти боїшся, що твоя дружина знайде тобі заміну, нащо ж ти псуєш такий гарний день? Скільки можна блукати тим самим колом? Скільки можна тієї самої? Ти не кричав, говорив спокійно, немов лікар-психіатр із хворою. Додому їхали мовчки. Дивилася у вікно й ковтала сльози. Ти дивився на дорогу. Минулий ліс Кілька сіл. Закусувала губу, аби не розривітися в голос. Сльози і так он градом, а тут ще й почну голосити на весь салон. Плакати і кричати можна, якщо ти впевнений, що тебе почують, а сльози безсилля, мовчазні.